فارون مغو ویلو چې په وقته علما به زالیکه کې ټول تحقیقات سلاسري عامل ته محروم ذهن کې نشته خبره دغه تحقیق فارون منګ کړي یو ولافظه اوو کې دغه تحقیق شو ولافظه زالیکه کې او من ویلو چه دریم تحقیق وی پا لفظ دا حد دا که دریم تحقیق داده چه حد پا لغت که منع توایی او پا استلاح که حد ویلو کی گی تاریب دشه تا پا ذاتیت دشه بذاتیت بذاتیت سر نکته تعریف د انسان په ناتق سره چې د نطق د انسان د فارا ذاتی نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې فطاریب د اسم کې هو عدم اقترانا او پا تاریب دو حرف که عدم اقتران او عدم استقلالو او عدم اقتران و عدم استقلال دو عدم چیزو ننی خیل امده کنه نو یو عدمی شه بعد بلشی دفار سنگ ذاتی و گرزی سوال ما نپو نشوی سوال دو که حد خوب الیکیی د شیته شیط پزادیات و سره او په تعریب د اسم که عدم اقترانو ذکر اسم داو تی دیو مقترین نوی بیو دازمینه و سلسه و مخصوصه و پوری او حرف کې عدم اقتران و عدم استخلال دوڑه او نو عدمی شه بد بلجنه بار څنګه ذاتی وګرځي جواب دا, دا ده چې دل د حد په معنی د تاریب باندې ده حد په معنی د تاریخ نه هغه کفو حد سره وی او کفو رسم سره وی کفو حد سره وی کفو رسم سره وی یا دویم جواب داده چه ده حب نموراد مطلق جامعیت ده مطلق جامعیت او مانعیت ده دي. خیلم دیکنه الکلامو ما تظمنا <تصفيق> کلمتین بلی سناده عبارت سره صنف رایمه اللہ دویم جز د موضوع د علم نحوی زیګر کوي نو هر کله چې پارخ شو موصنیفرهمهله د یو جز د علم نه نه چاغ کللیماوه او د غې د اقساامو د وجه د حصر نه نوشر وکړله په هغه دویم جز د علم نحوی کې چې کلام دی. نې ویلې الکلامو ما ته زمونه کلمتای نه بنسناد کلام په لغت کې ویلې کېږي ما یتکلم به ته چې په معنی ته کلم او با باندې خبرې کی او په اصطلاح کې کلام تعریف مصنف خپل باندې کړه دې ان ما تزمنا کلمتين بلیسنا ده کلام ها غلب ده کلام ها غلب ده چه دا متزمین وی فا اعتبار د روز ده ات اجتماعی سرا کلمتینو لرا کلمتین عام دی حقیقتن ویو که حکمن وی لفزن ویو که تقدیرن وی حاصی زمون چه دا حاصل وی سبب د اصناد بنده او اصناد دا نسبت مضلول دیوی کلمه دی کلمه اخراتا پا داسشان چه دا با فائده ورکه مخاطف تا فائده تاما دا تم تزمنه کلمتین بل اسناد ترجمه شو ترجمه بیا وکئ ترجمه دما تزمنه کلمتین بل اسناد دادا چې کلام هغلطوز دی چې متضمن وی په اعتبار د عروز د حت اجتماعي سره کلمتین و نه اېشتمپ عروز د حت اجتماعي كلمتین لرم كلمته نام دي که حقیقتا یو لبزن یو که تقديرن وي حاصل زمون چې دا حاصل په سبب د اسناد باندې او اسناد نسبت د مدلول د کلمې دې کلمې اوخره چه فائده ورکوی مخاطف تا فائده تاما اس با ده تعریف بانه دا اتراز واری بیگیم هر کله دا جوز سانی دا موضوع دا علم نحوه ده او کلمه؟ یو جوز دا علم نحوه دا دویم جوز دا علم نحوه ده نا پا کار داو چې مصنف دلتا پا پس عاتی پسر زکر کرده وی او مصنف داسی ویلو وی والکلامو ما تزمنا کلمتاینی بالاسنا ده مصنف رحمه اللہ پا عاتب سرول زکر نکر جواب داده مصنف رحمه اللہ زکا عطب ذکر نکڑا ذکر کا عطب بھی ذکر کڑا وی نو کلمه با معطوفن علیہی وے. او کلام با معطوف او معطوفن علیہی اصل وی او معطوف د غیت تابی او فرع وی اصل معطوفن علیہی وی کنن او معطوف تابی وی نبیب عامر دا هم پیدا کیدو چې غنی کلمه اصل دا او کلامه تابع دی حلام کې کلام اصل لې حلان کې کلام اصل دی نمصنفرایمه الله وا ورا نوړ پدې کې اشاره وکړه استقلال د کلام تا سنیفرایمه الله اشاره وکړه چې کلام یو مستقل ده او تابې د ګلیمین نه ده ابرمن اوسه ده ما طلب از د ما اغله ده په ماته زممنک نالکنصر الله سوال پیدا کیږي چې دا ما به خالی نه یا به دا ما عبارت وي د اسم نه نم نسېږي که کومه عبارت ده نو اسم نه نه اسم خو مفرد ده او کلام مرکب ده او ولعت حمل عام رضی په خاص باندې او کچرې ما عبارت و چانه د لفظنه که ما عبارت ویده؟ لفظ نام نا تالیبانون نا صورت که که ما عبارت شیده لفظ نام نا پا تعریب ده کلام صادقیگی پا چا بانده؟ پا لفظ ده نعم بانده سکی گیده؟ پا پدې پتاریب د کلام کې پدې ترکیب کې چې څوک وایي ازید قائم څوک سوالو کې ازید قائم ته د په جواب کې سویه نعم پدې باندې په تاریخ د کلام صادقیږي او اعلان کړه نعم کلام نه او کما عبارت شي د کلمینه کما عبارت شي کلمینه نو یو خل حمل ده خاص په عام باندې حمل ده خاص باندې ما کې د عام را ته په خاص باندې دي کې حمل ده خاص راځي په عام باندې او بل د لاره چې کلمه با متزمنه شي کریمتین ولرا او کنا پس د ما عبارت اخرې د کلام نه کلام پس د عبارت اخرې د کلام نه نلازمیږي اخذ د محدود په حد کې لازمیږي اخذ د محدود دو؟ او عبارت شی دو عبارت شی؟ دو نو دو کلام از ما عبارت شې د شینه کلام از ما عبارت شې نتاریب کلام صادقیږي فزيد قائم بن د چې اغا منقوش على الجدار یا مکتوب په القرطاس یا مکتوبه عربه مخالف کلام و یا کلام نده ول پینځ احتمالات تر کې جوړیږي ف خان یا ب ما عبارت د اسم نه یا ب ما عبارت وي د جانا د لفظ نه یا ب ما عبارت وي د کلمینه یا ب ما عبارت د کلام نه او یا ب ما عبارت وي د شی نه او تو نسیکی او وجوه کا سو او وردن نو دا غین ادا دے کلمہ دا عبارت ده د لفظنه کلمہ دا عبارت ده د لفظنه او کته ا چراس کې چه تعریب د کلام کې لفظ د عام داخليږي په تفصیل مذکوره باندې چې کوم تفصیل او شو ندغې جواب ده چې نه عام متزمین کلمتین لرنه دي بلکې نه عام قائم مقام د کلمتې نه دي نه عام قائم مقام قائم مقام د نه لره نو دغه جن په تاریخ د کلام په نام باندې نساجي کیږي خبره باندې کنه نو وصله بځام شو کوموضوع یو کومحمل وی موضوع کومحمل وی او کوم مرکب غیر تام وي تر په سکول تاسو ته شامل دي